s uživo rušenje svjetskog gibsovog rekorda Dobra vam večer, dragi moji, odnosno dobro jutro svima koji ste uz drugi što ovaj Ferlin može pričat, pa to je nevjerojatno. <laughs> dobro jutro još jednom svima i sretna vam nova godina. Nadam se da ste uz drugi i da držite fige da srušimo ovaj Guinnessov rekord. S obzirom da, evo, nedjeljom donosimo priče iz područja pop kulture druge polovice 20. stoljeća, tako sam, evo, iza ovih svojih 15 ginisovih minuta izabrala četvero naših umjetnika koji su napravili ozbiljne međunarodne karijere. Prvi nam je na redu jedan jedini Mr Morgan. Kako su nazivali Ivu Robića, legendu domaće šansone, pjevača koji je napravio međunarodnu karijeru sredinom prošlog stoljeća, odnosno već 50. godina. Robić je bio glas cijele jedne epohe, a već spomenuti hit Morgen najveći u njegovoj karijeri, Postao je i prva uspješnica na njemačkom jeziku koje je osvojila i američke ljestvice i to davne 1959. Ta se pjesma, odnosno ploča, prodala u dva milijuna primjeraka. Inače, Robić se dva puta našao na američkoj top ljestvici. To je bio veliki podvig u ta davna vremena. Taj pionir hrvatske popularne glazbe, rođen u Garešnici 1923. u mnogo čemu je bio prvi. Kao izvođač objavio je prvu solističku LP ploču za tadašnji Jugoton, a postao je i prvi pobjednik Opatijskog festivala u njegovom prvom izdanju 1958. U vrijeme ranih 50. uz Rajku Vali Robić je bio gotovo jedini domaći pjevač zabavne glazbe. Tako su njih dvoje otpjevali sve pjesme na prvom izdanju Zagrebačkog festivala, koji se održao tek dvije godine iza slavnog san Rema, i to u prosincu 1953. Robić je pobjedio te prve godine s pjesmom Ta tvoja ruka mala. U povijest domaće, ali i međunarodne diskografije, Robić će zauvijek ostati upisan kao autor globalnog hita Strangers in the Night, naslovne skladbe najprodavanijeg albuma Frenka Sinatre. No, evo, ukratko kako je ta Robićeva skladba uopće došla do Sinatre. Robić je skladao pjesmu pod nazivom Ta ljetna noć i prijavio je za Splitski festival, međutim, pjesma nije prošla selekciju tog poznatog glazbenog natjecanja. Tako je Robić odlučio prodati svoju bilježnicu s notnim zapisima, pjesama koje nije još snimio, svom njemačkom producentu Bertu Kamfertu, koji je u to vrijeme surađivao i s velikim Frankom Sinatrom. Kamfertu se jako svidjela melodija pjesme i zajedno s Charlesom Singletonom i Ediem Snyderom ubrzo je stvorio englesku verziju pjesme pod nazivom Strangers in the Night koja je onda na kraju dodijeljena Frenku Sinatri, iako je možda niste znali, prvotno bila namijenjena slavnoj grčkoj glumici i pjevačici Melini Merkuri. Sinatra je, kako bilo, na koncu s tom pjesmom 1966. osvojio vrh američke topljestvice, a potom i nagradu gremi za najbolju pjesmu i najbolji muški glas. Nažalost, autorska prava nisu nikada bila priznata Ivi Robiću, koji je potom snimio hrvatsku verziju Stranci u noći. Ne smijemo zaboraviti još jedan veliki svjetski Robićev hit, a to je bio prepjev uspješnice grupe The Drifters Save the Last Dance for Me, da kako na njemačkom jeziku, jer tada se uglavnom snimalo na njemačkom. I ta je pjesma Robiću donijela brojne nagrade poput brončanog i srebrnog lava. Pjesma je u nas postala popularna pod nazivom sedamnestogodišnjoj. Njegovu međunarodnu popularnost potvrđivale su i nagrade Radio Luksemburga u vrijeme kad je taj radio bio najrelevantni glazbeni mediji u Europi. U gotovo 50 godina... Robić je nastupio na 87 festivalskih priredbi s oko 150 izvedbi, a i sam je autor glazbe za 48 pjesmi. Pjesme koje on izvodio dobile su 30 festivalskih nagrada, a neke od njih postale su uspješnice koje slušamo i danas. Na primjer, s festivala Opatija 1958. Tata kupi mi auto, Pijevao je stada 16-godišnjom Zdenkom Vučković. Uz Ivor Obića još jedan domaći umjetnik postigao je međunarodni uspjeh, a riječ je o Dušanu Vukotiću koji je 1962. za svoj crtani film Surogat osvojio najvažniju filmsku nagradu na svijetu, naravno Oscar, i ušao u povijest kao naš jedini dobitnik te prestižne nagrade. Vukotić je bio istaknuti hrvatski animator, filmski redatelj i producent najpoznatiji po upravo radu u animiranom filmu. Rođen je 7. veljače 1927. i bio je pionir animacije na području bivše države te ostavio neizbrisiv trag u svjetskoj animaciji. Iz rodne bileće preselio je u Zagreb gdje je studirao arhitekturu te crtao karikature i stripove za magazin Kerenpuh. Od 1951. Bavio se animiranim filmom u Duga filmu, a od 1956. radio je za Zagreb film, isprava samo kao redatelj, a zatim kao redatelj i scenarist u filmovima kojima se okrenuo prema modernističkoj animaciji. Prvim potpuno autorskim filmom Pikolo iz 1959. kao crtač, animator, redatelj i scenarist radikalizirao je koncept reducirane animacije. Dakle, crtežom i scenografijama njegovi su filmovi dio takozvane slikarske struje Zagrebačke škole crtanog filma koja je definirala njezino prvo najpoznatije razdoblje. I onda jedno od njegovih svakako najpoznatijih dijela je animirani film Surogat iz 61. zapravo jedno remek dijelo o otuđenosti. Priča o industrijskom društvu i konzumerizmu ispričana bez jedne izgovorene riječi. Za taj je film 62. nagrađen Oscarom u kategoriji najboljeg kratkog animiranog filma. Bio je to prvi animirani film izvan Sjedinjenih država koji je dobio ovu prestižnu filmsku nagradu i zbog kojega je Akademija promijenila pravilnik. Taj desetominutni crtani film za odrasle, redatelja i glavnog animatora Dušana Vukotića i scenarista Rudolfa Sremca Nastao je u skromnim prostorima studija za crtani film Zagreb filma u Zagrebačkoj Vlaškoj ulici. To je jednostavna zapravo priča o neobičnom trokutastom debeljku koji dođe na plažu i sve što mu treba sam napuše. Tako napuše i vlastitu partnericu, ali na kraju, kako je lako došao do svega, tako sve lako i nestane. Film kao da je predvidio vrijeme u kojemu se gubi granica između stvarnosti i virtualnog surogata za stvarnost. Surogat je kritika potrošačkog društva zapravo u kojemu je sve lažno i prividno. Film je bio moderno animiran s manjim brojem sličica u sekundi, a likovi su bili dakle geometrijski. Animacija surogata bila je nešto potpuno novo i daleko od dotad dominantne diznijeve animacije. Glazba za film bio je poprilično avangardni džez zagrebačkog skladatelja i dirigenta Tomislava Simovića. Surogat je po mnogo čemu znamenit film Zagrebačke škole crtanog filma jer svojom animacijom i ironičnim pogledom na svijet izvršio je veliki utjecaj na brojne autore i studije crtanog filma. Samozatajni Vukotić nije uopće htio ići na dodjelu Oscara jer je mislio da sa svojim surogatom pored Disneya uopće nema nikakve šanse. Kada je stigla vijest o nagradi, Vukotiću su u Zagreb filmu organizirali proslavu na kojoj su mu umjesto Kipića dali kutiju tadašnjeg deterđenta Oskar. Nakon dosta vremena, kada je očekivanje već splasnulo, stigao je napokon iz Amerike Vladimir Terešak, dugogodišnji direktor Kroacija filma, sa Zlatnim Kipićem odnosno Oskarom. Nakon 1961. Vukotić se okrenuo filmskim eksperimentima pa je tako njegov animirano igrani kratki film Igra iz 62. osvojio nominaciju za nagradu Oscar, a posvetio se igranom filmu. Među najpoznatijima su film Fantastike Sedmi kontinent iz 66. potom akcija Stadion iz 77. a 81. snimio SF parodiju Gosti iz galaksije. Vukotić je također poznat po svojemu radu na popularnoj animiranoj seriji Profesor Baltazar koja je emitirana od 67. pa sve do 78. Ova serija pratila je avanture genijalnog profesora koji koristi svoju inovativnost kako bi rješio probleme i pomogao ljudima u njihovim svakodnevnim životima. Vukotić je bio jedan od osnivača AnimaFesta, kojemu je bio i umjetnički voditelj, a predavao je filmsku režiju na Akademiji Dramske umjetnosti u Zagrebu Preminuo je u Krapinskim Toplicama 8. srpnja 1998. Kao trećeg domaćeg Umjetnika koji je ostvario Međunarodnu karijeru odabrala sam I Karla Metikoša Pjevača i skladatelja iz Zagreba Koji se smatra i pionirom roka Naravno na ovim prostorima. Rođen je 1940. u glazbenoj obitelji, a njegov je otac imao čak i završenu glazbenu akademiju. Sa sedam godina je upisao glazbenu školu, no kako je bio mali, imao je male prste, nije mogao odmah učiti svirati klavir, već su mu na papiru nacrtali klavijaturu na kojoj je svirao dok nije malo stasao. Glazba ga je oduvijek zanimala, pa je s ocem redovito i u Hrvatsko narodno kazalište, a tamo je mali Metikoš odgledao sve što se nudilo na repertuaru, pa je već s deset godina znao gotovo sve opere koje su u to vrijeme se izvodile u Zagrebačkom HNK. 56. zaljubljuje se u rock'n'roll s prvim pločama Elvisa, Bila Haley'a i Little Richarda. Već 57. Nastupa u varijeteu, prijavljuje se za prvi pljesak a zanimljivo da su svi osim njega izvodili talijanske uspješnice, pa su Mihaljinec i Kalodžera odbili pratiti Meti na klaviru jer je za njih rock and roll bila neka čudna vrsta glazbe. U ljeto šezdeset počeo je raditi na obali, svirati u jednom hotelu. Tamo su bili francuski gosti koji su bili oduševljeni s njegovim rock'n'rollom i tako je godinu kasnije 61. krenula njegova pariška karijera gdje se pod imenom Matt Collins afirmirao pjesmom Ritam Kiše u francuskoj verziji da bi zatim u tom gradu stekao i svjetsku slavu. Matti se nakon francuske avanture početkom 70. vratio u domovinu kao prava zvijezda a potom je pjevačku karijeru zamijenio onom skladateljskom i u zivicu Krajača napisao kutne pjesme za svoju životnu odabranicu Josipu Lisac, objavio memoare pod nazivom Za dva kovčega slave, koji su prvi puta objavljeni u tadašnjim plavom vjesniku 71., a u kojima je Metikoš na sebi svojstveni način opisao sve događaje koji su pratili njegovu inozemnu karijeru. Bio je jedan od najtalentiranijih pjevača roka s ovih prostora, a njegov suradnik Sini Šaškarica napisao između ostalog Carlo Metikoš ili pak Matt Collins bio je naš Barry Holly, Chuck Berry i Feds Domino, naš Elvis, Jerry Lee Lewis i Cliff Richard istovremeno. Priznaćemo mu mjesto našeg proroka ili možda apostola roka. Posljednja skladba koju je Metikoš otpjevao bila je upravo Preslijeva blagdanska Blue Christmas, snimljena 1985. u studiju njegovog prijatelja i suradnika, još jednog pionira hrvatskog roka Janka Mlinarića Trulog. Karlo Metikoš napustio nas je 10. prosinca 1991. godine, a evo, njegova francuska, možemo reći, avantura, koja je započela 1961. trajala je tek nekoliko godina, ali definitivno ostavila neizbrisiv trag, ne samo na njegovoj karijeri, već i na karijeri Josipe Lisac, za koju je potom napisao brojne pjesme koje izvodimo i slušamo, naravno, i e, dalje. E, Metikoš je za e, Josip Lisoc, osim tog antologiskog albuma Dnevnik jedne ljudi, ljubavi, pratio zapravo njezinu karijeru dugih 55 godina. Uskoro će e, isteći mojih 15 minuta u ovom rušenju Guinnessovog rekorda, za koji se nadam da ćemo uspjeti. E, izmjenjujemo se tako, evo ja sam se nekako našla između naše riječke ekipe između Ferlina i Petrovića, pa evo upravo ću kolegi Petroviću za nekoliko sekundi ustupiti ovo naše mjesto u novom studiju drugog programa, pa ću vas lijepo pozdraviti i još jednom svima zaželjeti sve najbolje u novoj 2026. godini.